Мисля от първото послание на апостол Павел към Тимотея. Защото има само един Бог и един худатай между Бога и човеците. Човекът Христос Исус. 2 глава 5 стих. Който като своевременно свидетелство за това, даде себе си откуп за всички. втора глава 6 стих. И без противоречие, велика е тайната на благочестието. Той който биде явен в плът, доказан чрез духа, виден от ангели, проповядан между народите, повярван в света, възнесен в слава. Трета глава, 16 стих. А духът изрично казва, че в последните времена някои ще отстъпят от вярата и ще слушат измамителни духове и бесовски учения чрез лицемерието на човеци, които лъжат, чиято съвест е пригоряла. Четвърта глава, първи втори стих. Да пазиш тая заповед чисто и безукорно явлението на нашия Господ Исус Христос, което своевременно ще бъде открито от блажения и единствен властител, цар на царстващите и Господ на господарствуващите, който сам притежава безсмъртие, обитавайки в непристъпна светлина. Когато никой човек не е видял нито може да види, комуто да бъде чест и вечна сила. Амин. Шеста глава, 14-16 стих.